Mendoj se është i fundit në lidhje me çështjen e zemrës. Sot do flasim për llojet e zemrave dhe për çështjen e volonces së zemrave, të cilën e ka përmendur Allahu në Kur'an dhe disa shpjegime që kanë treguar të dietarët rreth rreth volonces. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an tre lloje zemrash. Lloi i parë është zemra e shëndosh. Dhe zemra e shëndosh ajo zemër e cila shpëton ditën e gjykimit tek Allahu i mëdhëruar. Dhe është vetëm një zemër që shpëton tek Allahu subhanuhu teala. Siç ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Jo më lejmë farmanun wala banun illa man ata Allahu bi qalb salim." A do ditë nuk bën dobi pasuria dhe as mijet, përveç atij që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. Edhe dijetarët kanë thënë që zemra e shëndosh do të në nëshëndosh me kuptimin do të që nuk është e smur. Është zemra e, e cila ka shpëtuar prej çdo ebshi që kundëston urdhrat e Allahut. Dhe ka shpëtuar prej çdo dyshimi që kundëston lajmet Allahut. Është e Allahut subhanahu wa taala. Është zemra e cila është durzuar adhurimit të Allahut dhe ka shpëtuar nga adhurimi çdo gjë tjetër për veçti dhe ka shpëtuar nga gjykimi prej çdo kujt tjetër përveç gjykimit të profetit e tij sallallahu alajhi wasallam. Kështu që kjo zemër është e pastruar për adhurimin e Allahut mëdhëruar. Është e pastruar për adhurimin e Allahut në synimet e veta, në dashuri, në mbështetje, në kthim, në nënshtrim, në frikë, në shpresë, në sinqeritet ndaj Allahut subhanuhu teala. Prandaj Këj person që ka këtë zemër, kura i do, do për, për Allahun, suhanu ta'ala Kura i urren, urren për Allahun e madhurra Kura i jeb, jeb për Allahun Kura i ndalon, ndalon për Allahun Dhe e me gjithë to nuk mjaftojnë Por duhet që ti dërzohet gjithashtu urdhrave të ti Dhe të profetit ti, s.a.v. në veçam ti Dhe të lidhi vendosëmëri në zemërët i Dhe të lidhi vendosëmëri në zemërët i që domodin vendosmërin për të ndjekur vetëm rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe jo rrugën e, e dikujt tjetër përveç rrugës së profetit sallallahu alajhi wasallam qoftë në fjalë apo në veprë dhe mos dal përpara asaj që ka thënë Allahu te Kur'ani i tij dhe mos veproj diçka përveç asaj që ka urdhëruar Allahu te Kur'ani i sallallahu alajhi wasallam thotë Allahu i madhëruar ju që i besuat mos i paraqisni para i tij asnjë rresulit o ju që jeni besuar Mos dini përpara Allahut dhe dërguarit të Tij. Kjo është një porosi që, që të të një Allahu i mëdhuruar u jep besimtarëve që ata të tregojnë respekt ndaj urdhrave të Allahut dhe dërguarit e sallallahu alejhi dhe sellem, nëse dëshiron që zemra e tyre të shëndoshë ose të futen te kalla e subhanallahu teala. Kjo është zemra par. e parë, zemra e dytë, zemra e vdekur. Zemra e vdekur është ai zemër e cila nuk ndjen asgjë. Njeriu është ky ky lloj njeriu që ka këtë zemër është njësoj si një person i vdekur të Cili sa dojë që ti ti, ti, ti ti flasësh Ose ta prekësh Ose ta goditësh A i lumdjenës gjah Ewa men ka në mejten Fë ahjina hua gjahanna launura Jem shqibi i finnas Dhe të është njësoj si e që i shqe vdekur Me dikëtite që i shqe vdekur Por ne i dham ati jet Edhe i dham drit Ma amë të në cilës a jetëse mes njëse Në më dhenë Ka disa njës janë të vdekur Vdekur si për Edhe kjo është kundër të zemrës së ndosh. Në çdo aspekt. Zemra e vdekur është zemra që nuk i njeh Zotin e vet, nuk i njeh Allahun subhanuhu teala. Dhe nuk e adhuron Allahun e madhuar në, në, në bazë të urdhrave të tij. Dhe në bazë të asaj që kënaq Allahu i madhuar, në, në bazë të asaj që do Allahu. Por ajo që ndron, zemra që ndron vetëm aty ku i pëlqen, në bazë të pëshevë dhe kanëjsisë të vetë. Edhe sikurt të zemrohet Allahu subhanuhu teala. Ky person që ka këtë zemër nuk qesot nëse ai fiton epshet e tij edhe kënaqësitë e tij, apo kënaqëllahut po zemruah Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ai udhron çdo gjë ditë te Allahu. Nëse i do, do për hir të dëshirave të tij. Nëse urrën, urrën për hir të dëshirave të tij. Nëse i jep, jep për hir të dëshirave të tij. Nëse i ndalon, ndalon të për hir të tyre. Kështu që ai i ka dhënë pavarësisht dëshirës së tij përpara kënaqësisë Allahut. Si shka thënë Allah i më dhërnë në Quran e farajit e menit tëkha dhe ilahu hawah, a ke partë të të që ka bërë dëshirë në t'i zotë t'a adhuruar, në më dhërni ka dhërnë për parësi dëshirës t'i për parë urdhëm të Allah s.w.t. Thotë kë, lërgohet nga shdojgje që këna që Allah i më dhërruar dhe i ka dhërnë për parësi dëshirës t'i këshu që dëshirë e ti është drejtuas për ta është komanduës për të Injëranca është ajo që e para pringta Dhe hutimi nga përgjtimi Allahut është mjetin e cilë në i hecen Shusha i mendonë vetëm si e si të arri qëllimit e ti dynjas Dhe është i dehur me kanejsin e ti dhe me dashurin e dynjas së shpet E thresin e të përtek Allah dhe përtek ahireti nga i vënd i largët donë vendi larës e shtirin kafshut që nuk dëgjojnë gjë, doon kafshutun dëgjojnë vetëm një z, i duket sikur është larg dhe nuk kupton çfarë thotën ta. Ende ky. Por ai nuk përgjigjet. Ndjek çdo lloj shejtani. Dynjaja është ajo që e kënaq dhe zemra në të, dëshira është ajo që e verbon nga e vërteta dhe e shurdhon nga e vërteta. Kështu që, që përzierje me këto lloj njeriu, me ndëjtje me të është smundje. Dhe gjithashtu qendrimi me të E hemon njeriu. Kësh personi që ka zemrën e vdekur, ndërsa lloji i tretë zemrës, zemra e smur. Zemra e smur është e zemrë e cila nuk ka vdekur fare, por gjithashtu do nuk është e shëndoshë, e shëndosh përcisht. Përkundër se jo ka jetë, por ka në vetë vetë gjithashtu të smundje. Edhe a ndej nga ata lloji më shumë nga jeta ose nga smundja, a se do të i përkas? Po që se do në nga smundja do shkoj drejt vdekje. Edhe nëse do anonoj nga jeta, do largohesh mundë të dëshorohesh, do shkoj të të lloj i parë zemrës. Ky ky person që ka këtë zemër, ai e do Allahun, e do Imanin, e do sinqeritetin. Mbështetet Allahu subhanahu wa taala, por me gjithë këtë ai do ka rasu i e pshët. Ka rasë i përparësi atyre, ka rasë ai bie në hased, në mendëmosi, në përçim në vetes, në edhe në gjëra të tjera të cilian janë shkatërrim për të. Kështu që ai është mes dy thirrse. Një thirrës e thretë datë për tek Allahu dhe i dërguarit i sallallahu alejhi dhe selam dhe për naheret dhe një thirrës e thretë datë për te dynjaja e shpejt. Edhe ai do t'i përgjigjet atij thirësi, to cilët, to cilët ai i takon dhe është më afërt i dhe do të thonë e meriton më shumë. Nëse ai meriton të jetë më i mirë, do t'i përgjigjet thirës të mirë dhe nëse meriton të keqen, do t'i përgjigjet thirës të keq. Kështu që zemra e parë është zemra nënshtruar. Zemra e dytë është zemra fat dhe zemra e tretë dorë zemrës smur. Dhe kjo zemër e smur ose do dëshorohet plotësisht, ose do do shkatërrohet si zemra e dytë. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtë tre zemra në një jetë, në një jetë në suren Hajj, se Allahu subhanahu wa taala li yaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubin marid që Allahu subhanu wa ta, ta bëj atë që hedhë shëjtani fitëne për ata që kanë smundin zemrët atyre. O lë ka sjeti kulubëm dhe për ata që kanë zemrët atyre të ngurta. O inë të dhalimi në lefi shikakin bëjit dhe mizorët janë një përqarjet largët. Përqarë. O lëja lë mellëdhine u të lë ilmë, anë u lë haku me rrabbik, fe ju minubi, fe të u khbita lehun kulubuhum. Tot veçita dinat ata të cilët kanë dije, cilën ka dhënë Allahu dije, që kjo është e vërtetë për Zotit tonë, dhe ta besojnë atë dhe t'i nishtrohen aty zemrat e tyre. Kështu ka treguar Allahu më dheuar në këtë në këtë jetë, që zemrat janë tre llojë. Dy zemra janë zemra që kanë rënë në fitnë dhe një zemër e zemër shpëtuar. Zemra e parë është e zemrës e cilës është smur. Zemra e dytë është zemra e ngurtë, zemra e ngurtë në zemrë e vdekur. Edhe e tretë që është shpëtuar ë zemrën e ushtruar ndaj Allahut subhanetau dhe e qetësuar tek pukutimi ti, i tij dhe përti një urdhër të tij këto janë tre llojet e zemrave dhe asnjë për njerëz nuk del për një prej këtyre tre llojeve të gjithë njerëzit do hyjnë në të, të, të treja dhe Allahu subhanetau ka treguar që zemri që shfoton është vetëm lloji i parë ajo zemër që është shëndosh kurse lloji i dytë është i shkatëruar dhe lloji i tretë do anoi patjetër njëherë për të, të dyjave për të shkuar tek ajo që meritat ka mundsi që zemra njëu të smuret dhe njeriu nuk e kupton. Për këtë arsye ne kemi nevojë të njohim se kush janë ato shenja të cilat po qëse një njeriu shikonte vetë e tij e kupton që zemra e tij është e smurë. Dhe dietar kanë treguar për shenjeve një numër, për ytëre thotë është që njeriu kur bën gjunafe nuk ndjen dhimbje në zemër për gjunaft që bën. Nëse shikon njëri që e bën gjunafe, atë ai nuk shqetësohet fare dije se ky personi ka zemrën e smurë. Zemra e smurë është ai zemra e cila nuk shqetësohet fare për gjuna, siç ka treguar, doon t'tregon një hadith, po munafiku, që munafiku i shikojn gjunavat e tij si një mijë si e ka qendruar këtu në hundë, dhe krye e bëri kështu. Po nuk shqetësohet për to. Edhe fakti që profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka thënë te munafik, edhe ka treguar që kjo është se ti kjo tregon që mos shqetësimi për gjunavat është hipokrizi. Dhe Allah i madhuruar ka të reguar në Koran që hipokriti kanë smundin në zemër. Fi kulubi maradun fezë hum dhe humulloh maradha. Ata kanë në zemër të të të të mundin dhe Allah ashtoj të të më shumë smundin. Gjithashtu, kërë person që ka zemër në smundin nuk ndjen dhimbje pëse aji nuk e di të vërtetën. Në mos njohet vërtetës për të nuk përbën asë në të problemin pse është njuronc, pse bëson të kotën, pse nuk e i njeh të vërtetën, ai nuk shqetësohet fare për të llogjir, por është i shqetëruar në luginën e dunjas. Ky person ka zemrën e smurë. Se po qëse do të kishe zemrën e shëndoshë, ai do të shqetësohe me njohjen e Zotit të tij, e rre e ligjeve që ka vendosur Zoti i tij, do shqetësohe me njohjen a heretit, për e hyretit, për poguntimin e tij, por shikon shumë më shumë zhvisitë të njerëzve, mbushur me, me dyja. Dhe nuk përkupojmë ahiret, asë nuk intereson të amësojnë që është ahiretit. Kjo të rëgojnë që zemë atë shumë i zë njërë janë smura. Por ka disa rase që njëri ju e kuptojnë që e ishi smur. Mirë po, ilaci për të e shumë i hidhur për këta rësue a i e përparsi kësa i dhim bjeje dhe e anashkallon ilaci në vetëm përshka kësa i ishi hidhur dhe i vështirë për të përdojrë eku normalizë kurs në gjendje akoma akoma më të keqe se ky ditë vërtetën e largoi për saj gjithashtu shenj për smundin e zemrës është një njeriu përpiqet ta kujrojë zemrën e tij me gjë të dëmshme përpiqet ta kujrojë zemrën e tij me gjë të dëmshme edhe në vend të ushjeve të me Kur'an për binit të ushjeve të me ato gjëra të cilat janë në vërtet smundje siç thoshte Ibn Nawas izi ka qenë një një poet që pinte alkol shumë Tho është e vëdaujni Billet i kanët i e dau Më kurothët Më atë gje e cilë e ishtë Në të vërtet smundi, shkaku i smundi së ti më, Në malkoli, në nëse përsa i pinda alkoli Tha doktorin, në e alkoli se të dofdesesh Edhe i thotë e vetëm alkoli më shronën mu Edhe në shumë i njerësë, të njerëse Përpikë që të gjenë shërimin e smundive tyre Të, të, të ka të që që janë shkaktaret E smundis tyre Në dërse zemër shëndosh Êshtë e cila lërgjon në dynjaja dhe dynjale, edhe shkon për një herë. Përna ky person jeton me këtë lloj zemre në dynjë sikur ai është i huajntë. Siç ka ardhur dhe transmetuar në hadithin e profetit sallallahu alaihi dhe sellem që i thotë Abdullah ibn Umarit, "Kun fi ad-dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabeel." Jeton dynjën sikur ti i huaj ose kalimtar. Poqesë njeriu e ndjen te vetja e tij qi ai e doftë dunya dhe nuk e ndjen vetën të huaj ta di atyherë që ai zemra e kacmuar dhe nëse ai ndjen vetën të huaj më styr njerëzën atë dunjë atyherë kjo është shenjë e mirë për të që zemra ti është në jetë edhe është një prej shenjave që zemra është do të thonë është e shëndosh është që zemra e mirë e qorton njeriu për gabimet që bën gjithmonë dhe e pyet dhe i thotë pse e bura për këtë pse e bura për këtë po këtë pse e bura po këtë pse e le Po duket se nuk e buret kështu. Edhe gjithmonë duke e qortuar njeriu kupton për kësaj që ai ka zemër të pastër, e cila në të vërtetë nxit për të mira, nëse nuk është shua atë të shqetësohet njeriu për zemrën e tij. Idealsoni për shenjave e është i njeriu kur i ikën një punë e mirë ai shqetësohet. Po që se njeriu shqetësohet kur i ikën një punë e mirë, kjo tregon që zemra e tij ka jetë dhe zemra e tij është shëndosh. Edhe ky person shqetësohet kur i ikën në një punë një mirë më shumë se sa shqetësohet një person që i ikën aty në një ushim i mirë. Është pak tani të njerëzut në dynjë. Një dosje një, një, një prajshinë është ky njeriu që ka zemrën e shëndosh, ky përmalllohet për ta adhuruar Allahun subhanuhu teala. E merr malli për të, të kryer një adhurim të mirë ashtu siç e merr mallin njeriu që është i uritur dhe i jetur për të ngërrmbukë në dhe për piruaj. Gjithashtu një prej shenjave të mira të zemrës është që ai person që ka zemrën e shëndoshë synimi i ti tij është vetëm një qetërikën si e Allahut subhanuhu te ala në bindjen në bindjen ndaj urdhave të tij. Gjithashtu një prej një prej shenjave është që ky kujdeset për kohën e tij që mos i shkojë kot pa shfrytzuar atë në adhurimin Allahut subhanuhu te ala dhe pa përqejtur Allahun në adhuruar. Gjithashtu një prej shenjave tjetër është që ky person kur dëshiron futet namaz ai nuk dëshiron të dalë më për namazet, edhe gjithë hallet i, i e largon namazet. Kjo është një proces, vallahi sallallah kimin e për saj. Gjithashtu, një preshenjë e të zemrës mirë, që zemra e mirë prekupohet jo vetëm me sasinë e adhurimit, por prekupohet më shumë me sinin e adhurimit. Prandaj njeriu shikon, unë bëra vërtetë të bëra këtë adhurim, por pse e bëra? E bëra për hir të Allahut subhanallahu teala, po jo. Kjo është zemra që ndosh. Gjithashtu përpijgjit që të bëjtë e së më të pastër, në rrugën e profetit, në formë më të mirë, e me gjithë të shikon që gjithë kërë adhurim nuk ishte për i ti, po ishte për i Allahu subhanu të ala, dhe shikon që i shumam dhe Allahu subhanu të ala, më, më një të në shumë. Kjo është zemër është ndashë. Dhe, ato ishë gjithështu shenja dhe zemër së smurë që të rego më sipë. Po të shik me Dhe dhe mrej që Allah në subhanët talë në Kur'an ka folur për vullosin e zemrës Dhe vullosin e zemrës është dhe mëndë prej Dhe mëndë dhe, dhe thot që njëju ka fdekur, zemrë ti ka fdekur dhe kam baruar Dhe këtë dhe gjë Allah në subhanët talë ka treguar në disa formë në Kur'an dhe po të qikoshen të qudishme Ka përmëndu disa loj mbyllë i është zemrës të cilët Allah i madhuri ka vendosë mbi disa njërës Edhe po shikosh një hadith se sa e frikëshëm që është, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam kush le 3 xhuma pa arsye, ia vulos Allahu zemrën. Domthon subhanallahu ka mundësi që një person i cili është besimtar, t'i vulosë zemrën. Me dia Allohu më, më dhurou ka treguar për, për munafiqët. Ata thotë në fundin e varshit besimtar, dhani kebena um amanu, thumma kafaru, fa tutbi'a ala qulubihim, fa hum la yafqahun. Kyor sepse ata besuan, pastaj mohuan dhe Allah i madhuruar u avullo si atyre zemrët dhe ta nuk kuptojnë. Në më thënë, ta finë farë kuptu në vërtetën. Pastaj, nga që u larguan për të vërtetës, Allah i madhuruar u avullo si atyre zemrët dhe nuk kuptojnë ma. Kjo të regonë që avullo si e zemrët vjenë si në të shkim për Allah, t. T. dhe avullo si e zemrës, në vullo si e zemrës, në vullo si e zemrës, në vullo si e zemrës, nuk është thjesht se njeriu nuk është besimtar por si ndëshkim për disa gjërave që i bën njeriu. Prandaj, në fakt, është një gjë që po them që kënush për të gjithë. Është që të gjithë njerëzit që hyjnë fe ose shumë prej tyre, në fakt nuk janë besimtarë. Bën besimtar. Edhe kuri nuk ka gjën besimtar, do bëhet besimtar. Domethënë po qëse do kishte zemrën gjithë njerëz zbulosur, atë do ta paronte imanin kush? Por Allahu i madhëruar nuk e ka vulosur zemrë çdo mosbesimtari, por ja ka vulosur disa mosbesimtarë veçantë. Dhe e çuditshme është që, që Allahu Subhanu Teala këtu lë idenë ka përmendur shumë ajelit Kur'anit. Dhe ka treguar që Allahu Subhanu Teala u vendos perte zemrëve të njerëzve. Ka treguar që u vendos mbules. Ka treguar që u vendos e, gjithashtu që i vulos ata. Vul. Gjithashtu ka të reguar që Allahës S.H. u vendosë atyre këq, këq, zemrave. Gjithashtu të njëtë njëtë njëtë ka thënë edhe për sytë, u vendosë syve perde, dhe u vendosë veshëve gjithashtu një, një lojtë, dhe, dhe si tështë dy losje, që nuk të gjojmë. Edhe të gjitha këto, janë si ndëshkim për Allahës S.H. Përnda njëriju, kër i të gjonë këto ideje, Duhet gjë e parë që duhet të bëjt. ketë frikë për veten e tij se mban sa lloj mëdhëruar e çon në fund degrade për shkak të gjunafëve të tij. Duke pasur parasysh që njeriu ndështohet me ëndër këtyre ndëshkimeve që do të, të rregojmë, ndështohet jo vetëm ai i cili s'është besimtar, por ndështohet edhe ai që është besimtar kur ai lëargohet nga besimi. Prandaj një prej dëmëve më të madhe që kanë gjunafët, nuk është thjesht njeriu me gjunafë dhe i shkrua të tij se si gjunafët do të dënohen ndaj rreth. Por është që këty gjunafë i vendonë së ti një perde në zemër, edhe shtot gjunavit tjetër, perde tjetër, shtot gjunavit përde tjetër, derës atë vullohës në zemër plëtsisht, pasaj e i person, në dëshkim, pas në dëshkimi, gjunafi, i sotën gjunaf tjetër, tjetërin tjetër, derës atë vullohës, pasaj dhe nga feja fare, edhe kjo është e që ka thënë Profetët Sallem, që këdhijit një besimtar në gësit qafirë. Që këto ajete kuranore do të cilat tregoj që këtyre njerëzve u vuloset zemra ose u kyçet zemra ose zemra e tyre ka cip ose ka perde, këto gjëra thotë, kanë domoshem këta njerëz thonë që këto në vërtet janë figurative, ose në vërtet ka kyç. Mirpo këta njerëz, thotë Ibn Qayyim, këta janë njerëzit që kanë një perde në mëtyrën e më të Allahu shumë madhe. Kthean vetë ata që kanë qenë problem para nuk kupton çdo çdo thotë perde, sepse Allah i mëdhëruar kur ka treguar kyçin e zemrave Nuk ka thënë që kyçi thyre është kyç për hekurin, ku vendoset në zemër. Por ai që lë kyçi që përshtatet këtij problemit, është kyç me vërtetë sikurse ka thënë për filozofin që shejtani i lidh në tre nyje. Ato janë nyje për vërtetë. Problemi është që ky është është një dimension tjetër, një koncept tjetër që ne nuk e nuk e marrim vesh tani. I lidh tre nyje thotë flisi se kanë nat gjatë. Kështu Olli i mallëruari vendos njeriu në zemër kyç. E nuk është kyç, nuk është katinar, domethënë, i zhthoshën në, në kohë. Nuk është prej hekurit që peshon, por ai është një lloj kyçi i cili vendon zemrën, sa nuk e kupton vërtetë, domethënë, nuk është kyçi të ndalon të hysh brenda në zemër, por ky është ndalon të vërtetën që tyn zemër, dhe vërtet është njerëj, vërtet është dritë. Për këtë arsye, edhe kjo lloj kyçi dhe kjo lloj perdesh i përshtaten asaj një lloj bote për cilën flitet, që është bota e vërtetë e sot kotës. Po ne ku fit për kryç, ne jesh kryç për vërtetë, por kryçi përshtatet asaj natyre, aty ambienti ku përcinin fritët. Nuk fritetu për kryç si kryçi jon. Prandaj gabimi i madh i këtyre njerëzve është ta mendojnë ku fritet për kryç. Kuptojnë për atë domethënë ai që është për hekuri dhe ka disa çështesa që duhet ta hapin nga poshtë me radhë. Kjo është ignorancë e tyre, thotëm u them. Këta kanë je perde shumë të mëdha në mëtyrën me, me të Allahu dhe nuk kuptojnë. Në vërtetë janë ata të cilët janë vetë që janë do numri të llogjeje. Dhe shikot që a thotë Allah i madhurë të për verbimin. Që verbimin, ne, ku i thëmë një një një i verëmër. Ku që i verëmër? E që shi nuk shikonë më sy. Kurësa Allah i madhurë ka të reguar që ver verbimi vërtet, nuk e të verbimi sy dhe, por verbimi zemrës. Ka të reguar nëjë që zemrët verbovët me vërtet. Thotë, fe inna ha la ta'ma el abësar, o lakin ta'ma el kulubu lativit sudur. Thotë, në të vërtet, nuk verbovë Që janë në kraharor. Kjo tregon që zemra verbot dhe verbimi i zemrës është që ka më i rënd dhe më parson se veprimi i syrit, se se verbimi i syrit. Për këtë arsye këtu flitet për jo për verbimin e vërtetë, për perdorën e vërtetë atë cilët i përshtaten asaj lloj natyre, atij lloj mjedisi, të cilit përcilin për flet për Allahu subhanahu wa taala në këtë ajete. Dhe ka treguar, domethënë Allahu subhanahu wa taala në disa ajete El khatëm Këll e khatëm gjuna rabe Do të të vull Edhe është qytur fjall e khatëm Sëpse fjall e khatëm e gjuna Do të të fund Kër jep e të fund të shkaja vendosët të vull Edhe Allahu subhanu taala Këll e khatëm Allah o ala kulubim Uvuri Allah uvull Në më nuk dhe përton të këta vërteta Gjithashtu Ka thën e të të bërë E të të bërë اذا في له الطبع جديش تووو قوطيمن ساهلش فول اذا الطبع اذا ختمت دوي يا دونت الله طبع الله على قلوبهم و فولوس الله عزمت وثم سيتو من قائم توكا ضالين في له ختم دو الطبع سخطنا للطبع دو فول يان وثم سيت في له الطبع اا Kur thot që Allahu taba Allahu ala qulubihim, do thot që Allahu i madhëruar u avuloj zemrat dhe kjo lloj cilësie tek ata është bërë cilësi e natyrës tyre. Domthon tabi'a, tabi'a natyrë është bërë diçka natyrshme tek ata. Prandaj ata thot për prandaj kjo lloj gjeje nuk ndodh për tyre. Ky është një lloj ndikimi thot, ne kemi që nuk ndodh për tyre, kjo që është çuhet kësh, taba. Edhe nëse ka treguar Allahu i madhëruar Për zemën, thotë, vajajalna ala kulubihim ekinneten e jefkahuhu. Ne kemi vendosën në zemën dhe tyre, thotë, ekinne. Fjallë ekinne e shumë si fjallës kinan. Dhe fjallë ekinan, do të thotë, perde, ose mbules. Thotë, Allahus, përhanët tala, Ta ka vendosën në zemën dhe tyre mbules, thotë, që ata të mos të kuptojnë të vërtetën. Që ata, thotë, mos të kuptojnë të vërtetën. Edhe shikua se si ka përmandur Allah së më në tala. Ka të reguar dhe në që ata vete përmandit të lejgjej që ata i kanë zemre dhe të të mbulura. Thot, kanë thanë ata, kulubu na fi e kinë në timim me të dyru na i lejit. Thot, zemre tonë janë, janë të mbuluara me një perde dhe nuk e kuptojnë ata që ti nafton neve. O fi e dhani në wakër edhe në veshët ta në veshë dhët ka dullë, jenë dullosme. Në në një dullë dullë, po kuptojnë që jenë, jenë vullosme në v u amin bejnin e u bejnik e hijab, edhe ndëme të neshë dhe teje, ka perde. Kështu që ka tërgura lojë më dhurë që zemër dhe tyre janë, dhe më dhënë, kanë kapak edhe janë të mbyllura. Zemër dhe tyre kanë kapak edhe janë të mbyllura. Gjithashtu veshët dhe tyre janë të vullosur edhe sytë dhe tyre janë në perde. Kështu që ata nuk kuptojnë atë qithuot me zemër dhe tyre, nuk e digjojnë ata që ti i thua me vesh të tyre dhe as nuk e shikojnë të vërtetë me sy të tyre, por me sy të zemrës, do të thjal. Edhe s'u ka përmendur vallë i madhruar ku për sy të njerëzve që ata thotë e fjalën e ghitaj. Do tu ardh në jahannam youm idhil kafeena arba alladhina kanat a'yunum fi ghitain dhikri. Po ne paraqiten në jahannamin atë ditë për mosbesimtarët, por ata të cilët i kishin sy të tyre, e kishin domon me kapak nga përkujtimi im zotallahu subhanahu teala ju kishin më kapak do nuk e shikonin përkujtimin e allahut dhe as nuk bindeshin ndaj tij ka dhënë dietar që këtu ka dy kuptime ose kuptimi i parash ose kishin kapak në sy të tyre dhe nuk e shikonin ajete të allahut dhe argumentet e tauhidit dhe çuditin apo argumentet e fuqisë allahut subhanahu teala çudit nuk e shikonin ose kuptimi i dytë është që zemrat e tyre kishin kapak Edhe nuk e guptonin Kur'anin Edhe nuk meditonin të dhe asë nuk menin Udhëzim për ti Edhe kjullu e ka paku Që ndohë edhe që në zemrat Në zemrat tyre vindhës e rezultat Së të të të nuk shikonin për ndaj edhe Volosin në zemrat tyre Në gjithashtu ka përmën alloj më dhuruar Kja në El Ghilaf Vakalu kulubu në Gullf Tha në zemrat tonë në gjithashtu janë Në më dhënë Gullf në gjyë në rabe Dhe kanë dh do thot janë të të mbuluar thashë fjala aghlaf do thot diçka e mbuluar thon ghilaf në gjuhën arabe do në më të më të ka pak kapaku diçka për shkak të vendos në libr qe do të ghilaf edhe çfarë thon këta kur thon të gjë që ne e kemi në zemrat tona kështu të të mbuluara kanë pas për qëllim gjithmonë që anasë që ne nuk e kupton të vërtetën për ne e mjustifikuar kështu na ka krijuar Allahu por thot Allahu më dhëruar ta treguar që Allahu më dhëruar nuk e ka krijuar të këtë formë për thot, bel të ba Allahu aleyha bi kufrihim, bel la na umë Allahu bi kufrihim. Të regon në disa jete thot, për kundrazi, u avullo se Allahu a zemrë, dhe të të përshak të kufrit të tëre, dhe në jetit të thot, i malkoj Allahu përshak të kufrit tëre. Që që Allah madhur ka të reguar, që avullo se zemrës, dhe largimi nga sukcesi dhe nga uzimi, ishte për shkak të kufrit tyre të cilin ata e zgjodhën për vetë të tyre herën e parë dhe i erdhan aty për parsi për para i imanit. Prandaj dhe Allahu i ndeshkoi ata duke u avulosur zemrat, duke i mallkuar ata. Edhe kuptimi ai është që Allahu Subhanallahu Teala sikur po u thotë atyre, ne zemrat nuk i kemi, nuk i kemi, nuk i kemi krijuar me mendon të vulosur, az të mbuluara që të mos kuptojnë. Edhe domodin që më pas ti urdhëron për diçka që ata nuk e kuptojnë. Përkundazi ata kanë bërë disa vepra për shkak të të cilave ne i kemi ndeshur duke avulosur zemrat edhe këto reforma ata nuk e kuptojnë gjë. Gjithashtu Allahu subhanahu ta wa taala ka përmendur atë i quhet ran. Ran thuaj Allah subhanahu wa taala kal ran ala qulubihim ma kanu yaksimun. Përkundazi ë në zemrat e tyre është vendosur ran, do të thonë është vendosur një lloj shtrese për shkak të asaj që vepruan. Do të thonë kjo lloj shtrese që ka, ka vendosur në zemrat e tyre, me anësi të thasë kuptohet vërtetën, kjo ka ardhur për shkak të asaj që ata kanë vepruar, A është ndeshkim për Allahu për shkak të vepruat të këqija. Ka thënë një, një prej dietarëve të Nahut, thotë "er rainu wa ranu" do thot të thotë që zemra të nzihet. Vulosja, e vullosia do të tobu është që zemra të vulloset on ti mendon vull zemës qoftë nuk nuk hapet më edhe vula është më e rën se sa rrani vula është më e rën se sa rrani mbas sa i thot el ikhfal wal quhl kyçi kyçi thot është më e rën se sa vullosia dhe kyçoj që kyçi zemra edhe nuk hapet më ka thënë el fara i nstituar ai shumë gjunaft për këtyre njerëzve që kanë këto zemra, derisa i kanë rrethuar zemrat e tyre dhe kanë kanë bërë të quhet arrajn. Ka thënë Ebuhishak, një prej dietarëve, thotë fela rain do thotë evolosin. Dhe fela rain është një ngjashmëri me fjalën ghayn. Kuç e thot? Pse do të mundohemi këto është e vërtetë tot. Sepse fela rain ose ran është kjo që ka treguar Allah subhanahu ta që vulon zemrat e tyre, kurse fela ghayn Kuptimi i saj është një lloj perdete, tepër tepër e holl, perdia më e hollë që mund të jetë, dhe ajo është e të dukshme, nuk është perdë e cila bulon njëherë nga përkujtimi i Allahut. Dhe këtë lloj gjëje, këtë lloj që quhet ghain, e ka tregu profeti sallallahu alajhi wasallam për joën për veten e tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, wa "Innahu la yughanu 'ala qalbi wa inni la astaghfiru Allahu al-yawm yatmarra." Thot, "Më vendosni një silloj cipe e tillë holl ghain në zemrën time dhe un për këtë e kërkoj fal Allah 100 herë." Çaj është kjo cipe? Nojë ai hutoi për momentin nga bukëtimi i Allahut. Hutoi për momentin sepse njeriu jeton në dunja. Edhe nga ky hutim i vogël që hutoi për momentin për oprej Allahu subhanuhu teala, prandaj ai i thotë i kërkon të falë Allahun 100 herë. Profetsonse. Kështu që, që nuk jeni soi. Kjo gajë kjo është shumë e hollë. Kurse ajo që të rrol rën, është rond, është te mosbesimtarat. Mbi të, të arët, është tab' që zhvulosja. Mbi të, të bë, është el kufl që është kyçja ë kuovin me radhë këto gjitha njëra pas tjera dënime për ata personat që i, i bëjnë gjunavet dhe mbulohen zemrat e tyre me to. Derisa njeriu nuk e kupton. Ai sado unit të katrgojmë në këtë për hipokrizin, thotë hipokrizia është smundë që njeriu mundeni mbushur plot besaj dhe ai s'e kupton. Pse kjo është vulosja e zemrës. Mbulohet zemra dhe ju se s'e kupton më fare, pse ç'a bën? I duket vetë normal. Domethënë dhe i duket hipokrizia sikur është adhurim ndaj Allahut subhanuhu teala edhe e bën hipokrizit do të përhirë dhe laot, hipokrizit përhirë dhe laot, subhanallah, e gjithë kjo vjen nga gjithë zemë më vdesë. Ka tërguar të i midhim nga buhrej rrët dhe launën se profetisë së në nësënëm ka thënë, kur njeri u e bën një gjunaf, i vendosë ati në zemë një pike zezë, edhe nësa i lërgojë dhe bën të obe, atë e zemë ati pastrojët. Në në kjo është pastrimi më vërtetë dhe nësa i dhëtë e shton, atër shton pikat e zezët, dhe e se ta mbulojnë zemër në ti, dhe kjo është rani që ka përmandur Allah i madhur në Kur'an, ku thot kelle berrana ala kulubi ma kënë eksibun, për kundëzit zemër të tyre mbuluan përshka këta tyre që vepruan, përshka dhe për të tyre, gjithashtu ka thëni Abdullah i në më sërëti Sa herë që njëve për një gjunat, në zemën t'i vendos një pikë e zezë, dhejës, të nëzijet, zemën e gjitha, si shka të rguro Allah s.w.t. Kështu që shkaku i vullohësit e zemës dhe i mbulimin zemës ishqë për njerëzë, për njerëzë. Edhe kjëllu i gjesh krimi Allah s.w.t. Kështu që Allah është kriju si shkakut, kriju si shkakut edhe i para shkakut edhe i rezultatit. Por shkaku i ishte si zgjidhje, domethënë zgjon vetë njëri u shkakun. E zgjon vetë njëri shkakun e keq. Dhe Allahu subhanuhu teala e krijoi atë që ai zgjodhi për veten e tij. Si njëu zgjodhi për veten e tij. Në këtë ishte kjo domethënë pa drejtësi për Allahu subhanuhu teala, se Allahu nuk i më pa drejtikujt, por ishte ai që meritonte çdo kush. Gjithashtu ka përmendur Allahu madhëruar në Kur'an atë që thotë el kufri. El kufri do të qetsh Thu Allahu subhanahu wa taala afala yatadabbarun alqur'ana am ala qulubin aqfaluha A nuk meditojnë atë Kur'an apo zemrat e tua kanë kyçet të tyre apo zemrat kanë kyçet e tyre Nuk ka dhënë kan kyçe, çmos mendojë ndonjëri që është kyç për hekur, por kyçet e tua janë kyçe që i përshtaten zemrës. Do zemrat. Nuk e treguar zemrat e kujt, por treguar që, që këto lë kyçe mund të mund të jenë për çdo kënd. Në çdo kujt mund të kyçet zemra. Qëri kryqës njëri të zemra, në më thënë a i se kupton Koranin ma. Nuk e kupton Koranin ma. Qër njëri të kryqës të zemra, e jetë gjon për kujtimin Allahot edhe i hynë një një në veshë dhe dhe në veshën tjetër. Njësë ojë si gurë fletë morëve. Fol i murit, a i se kupton muri, a i se kupton njëri që ka zemrë në vullosur, që ka zemrë në ngurt, që ka zemrë në vdekurë. Gjithështu, Allahus S.H. ka përmëndur edhe shurdimin për mëzdo simtarët, ka thëmër ta sumë më, bukë më në rëmi. Ata thëmë të shurdhët, me mezë të verëbër. Të shurdhët, dhe thotë, nuk e gjithën vërtetën. Me mezë nuk e shpërën vërtetën me gojë dhe asë me zemër të tyre, edhe të verëbër nuk e shikojnë vërtetën. Ka tërguar dhe më dhe Allahus S.H. në Kur'an në disa jetë, dhe thotë, në jet O dhe rinë la yuminon fi adanin wa okhro wa huwa alayhim ma'a ulaika yunadon min makanin ba'id to do toti nuk besojn ne veshjet e tyre kan kan dyll ose kan vullonse veshet e tyre edhe ata thot gjithashtu jan te verbuar, gjithashtu thot janë të verbuar. Thot, i baid, ata gjithashtu do te jan te verbuar do ulaika yunadon min makanin ba'id ta'thiran gaydhi larget kuptim ka thien ne vendi larg do me dhan ata thot allah subhanahu taala jan si puna e kafshove Kur ti i thret kafshën nuk kupton kafshën. Domethënë duket sikur e thret nga nga nga ana tjetër i tuneli, që po thret dhe nuk dëgjon, dëgjon vetëm se zhurmë, por nuk kupton se çfarë thua. Ksuen ta sikur ti e thën nga i vendi largë, largë, i largët, shumë larg, dhe dëgjon zërin top, por nuk kupton çfarë thua ti. Ose edhe sikur ti kafshë ti kafshë dëgjon zërin, por nuk thon, Allah, madhurur, thot, ulej, adonu, më vetë çfarë thua. Farë ne ka thon Allahu i madhror, ti thua ulai kiunadon në mekan i بعيد ata thira nga i vendi i largët. Domethënë një njësoj si një person që thret nga i vendi i largët që ti dëgjon zë, por nuk më vetë çfarë thua fare. Jo sa tani më kuptoni gjuhën, i gjuhës e qartë, por ata nuk e kuptojnë të vërtetën. Nuk e kuptojnë të vërtetën atë lloj forme që të binden që me të vërtetë kjo është vërtet. e vërtetë. Dhe kjo është për shkak të gjinave që bën ata. Këso ka treguar Allahu Subhanetauala që Allahu mëdhëruar u largon aty në zemra gjithashtu. Ai thotë Surah, thuaj Allahu Subhanetauala, "Wa idha maunzilat surat nadara ba'dun ila ba'd." Dhe kur s'vënë një surë në surë në Kur'ani, Ata shikon njëri tjetërin. Helja rakum min e hadin, thumën sarafu, e thonë ha, u pa njëri, më pas lërgohen. Sarafu Allah kulubohum, dhe Allah u e lërgoj e atyre zemra, në nga e vërteta, bi enënëm, po më lefka hun, sepse ata e më pobët që nuk kuptajnë. Shikosësit të rëgonë Allah i madhuruar, të rëgonë dhe që, ata u lërguan, edhe pas kësaj u e lërgoj e Allah u zemra, dhe më thën Lërgimi parë, së u dhe lërgimi në dy. Sikur se ka tërgu Profetë dhe sëlem për rasnë në të të e tre persone kërët në imejjis. Edhe tha për të parën, i parë i thot, u stërehua të ka Allah dhe stërojë oh, Allah. I dyti pati tur për Allah, Allah të urpër për, për ti. Dhe i treti, i këthe u shpinën Allah dhe Allah u lërgu për ti. U lërgu për Allah dhe u lërgu për ti. Edhe këtu, këta u lërgu për i dëvërtetës dhe Allah, suha në suka treguar Allahu subhanahu wa taala se ata nuk e meritojnë që ta ta, ta, ta marrin të vërtetën sepse zemrat e tyre nuk janë të përshtatshme, nuk janë mend të përshtatshëm për të vërtetën. Sepse ata nuk kuptojnë një dhe nuk kanë synime të mira dy. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala nuk u jep atyre këtë mundësi. Totu low subhanallahu ta'ala në një tjetër ngjashëm me këtë, thot u alawalim allahu fihim khayr al-asma'. Po që se Allahu më dhuroi të do ki, do kishe shikuar khayr të këtata, do dinë të khayr të këtata, do t'u bën dot u të mundu që ta dgjonin të vërtetën. Wa le walle wa low asmahum latawallu wa mu'ridun. Por edhe sikur Allahu më dhuroi të bëj mundsuar atyre që ta dgjojnë të vërtetën, latawallu wa mu'ridu, ata do ikenin shpinë të vërtet. Kjo tregon, më ftajë tregon Allahu më dhuroi që ata kanë dy probleme, dy probleme të mëdha. Problemi i parë është se ata nuk dëgjojnë. Domundha nuk kuptojnë. Fshijë, kështu që, që zemrat e tyre dhe, dhe vjetata nuk janë të përshtatshë për të vërtetën. Edhe problemi i tyre i dytë është që edhe sikur të kuptonë, edhe sikur të dëgjojnë, ata kuptojnë, ata kanë mendimallsi zemrë të tyre që nuk i lejon ata që ti nënstohen të vërtetën, prandaj ata nuk e synojnë të vërtetën. Prandaj ata nuk kanë nuk kanë të kuptuar të drejtë për të vërtetën. Gjithashtu edhe nuk kanë synim synim të mirë dhe të vërtetë. Për ndërë dhe Allah i më dhuruë, o a largoj. I shpërblejë o ata, për largimin e të rritë par, me një largim tjetër. Si kur se ata u larguan, o a largojë Allah u zemët. Si shka thënë Allah i më dhuruë, një tjetër, felem ma a zagu, a zaga Allah u kulupëm. Kura ta devijuan, o a devijuaj Allah u zemët. Në mundë, devijimin zemër në të rritë, nuk erdi për parë se devijuajnë atë vetë, por ata zionë në vetë devijimin. Kur ne flasim këtu dhe mos harroni, mos kujtoni se ne, ne si për tëre, për Thot, debijuan, një një i mburam më, më të mirë. Flasim edhe që ne mbojmë sekujt këtyre, për të shikuar se zemra tore ku janë. Kur ata devijojnë ose devijojnë nga zer, fillon një devion i çështës vogël. Dhe i duket se është një vogël, as është një vogël, ne nuk lëfson. Pak, është një moment i vogël fara, një çështje shumë e i m të zemrës aty nga shumë hollë vërtetë më të kotën. Kur njeriu fillon aq njëhet i ndryshon pak njëhet i Poje sallaui më dhëruar të shonë të ndshkon të shkon një. Edhe atër ky pasaj fillon dhe një jetë ndryshon. Edhe devion pak. Pastaj hidh Allohu sepraf 2 devion më shumë. Pastaj sepraf të devion më shumë. Do të devion më shumë, devion më shumë. Edhe Allohu më ndeshkon me devijim tjetër. Me devijim tjetër dhe, pastaj arrin çeshën Allohu pikë që ai nuk ka më kthim për të. Sigur do të kthej, nuk kthej dot më. Sepse ka hyrë në një qor në një qor sokak të tillë që kthimi për të është shumë herë i vështirë, kur ai spati mundsi të largohet nga koha do vrisën fillim, që i është shumë e thjeshtë. Një hap brapa dhe shpëtonte. Si mund shpëtoj për e të kotës, mba se i ka hyrë në tërë, thele, thele, thele, e ka shumë të vështi, vetëm se nëse të shumë Allah ta më shiroj me më shirë në ti, së ta shpëtoj. Nuk e, sa do t'i flashe, fol, fol, fol, nuk kupton, sepse ka devijuar, edhe Allah e ja devijuar në zemër. Këtu, si këte, në në këtërgur, në dhe në për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Që Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar në Kur'an dhe ka thënë enna yusarfun, pse largohohen. Kur kthej Allahu më dhua veti ndeshkon atë duke i duke u larguar zemrën e vërtetë. Kthej Allahu më dhua thot për ta, pse largohem si këtë çmënd vërtetën, më pas më mbrapa Allahu subhanahu wa ta'ala thot për ta, që Allahu e largon zemrën. Të Por qëllimi i tu është, ka thënë nuk kam ka treguar një fjalë shumë e bukur për të çështën tot. Allahu subhanahu wa ta'ala Ka vepruar me ropë të ti, me drejtësi në ti. U ka si dhe të argumentin. U ka dhe në të mundësi dhe u a ka hapur portën për të zjedhur rrugën e vërtetë. U a ka dhe në të, të gjitha shkajqet për të ke vërteta. U ka dërguar profetet e ti, ka zbritur libra të ti, i kaftuar tanë me antë të profetve të ti. U ka dhe në të logikë me antës të, të cilës e ta dolojnë të mirë nga e keqja, të dëmshme nga dobishmja, Shka që të qënë shka të rinë dhe shka që të qënë fitore, u ka dhenë atyre vesh edhe sy për të shikuar dhe vesh për të gjuar, por ata i dhenë për parësi dëshirave tyre për para të voqëmëris, i dhenë për parësi verbris për para ullëzimit, dhe thanë, s'ku i thonë në lovë më dhuar, ku ndështimi otë për neshme i dashur se bine ndëjteje, shirkuk për neshme i dashur se sa njësimi, son adhurimi çdo gjeji të provësteja O Allah është më e dobishme për ne në dynjen ton sa adhurimi jot prandaj zemrat e tyre u larguan nga Zoti i tyre ndë nga krijuesi i tyre, nga sunduesi i tyre, u larguan nga bindja ndaj tij, nga dashuria ndaj tij dhe kështu që kjo është drejtësia e tij tek ata. Dhe ky është argumenti që ju kanë ngritur atyre. Ata janë mbyllën portën vetëve të tyre Portën e uzimit, me dëshirën e tyre, me zjedin e tyre dhe Allah u ambyllë i pasaj e tyre në formë të domës doshme, deshën apo nuk deshën ata për për zyti. Dhe i la ata që të zjedin ata për vetën e tyre, qëfar deshën? Dhe u dha ata që dëshiruan, dhe u dha mundësi që ta të, të marën ata që ata përqyën për vetën e tyre. Ata i futi Allah i madhëruar nga jo portë që ata bëngarë për thyrë vete ka jo. Dhe u dha mundësi që ta të marën ata që ata p Edhe u mbyllën dy tyra të portës, prej të cilës po ata u larguan dhe ikën në shpinën pa ata vetëm me dëshirën e tyre. Kështu që nuk ka vepër më të shëmtuase vepra atyre dhe nuk ka vepër më të mirë se vepra e tij. Vepra e tyre shëmtuar padosinë e vetë tyre ndaj Allahut Subhanehue Teala dhe krijesave, kuç vepra të drejtësie plot që bëri Allahu me ta. Edhe po të donte Allahu mëdhuruar, po donte Allahu Subhanehue Teala, nuk i krijonte të dëforme, Allah i deshme, të forme, por Allahu mëdhuruar dëshironi urtsinë të krijojë dë të të forme. Ti krijoi njerëzit jo gjithë njësoj, por i krijoi si siç dëshini, krijoi të mirën dhe të keqen, errësirën dhe dritën, krijoi melajet dhe shejtantët, krijoi delen dhe ujkun, krijoi ato të cilët domethënë gjëra të mira qiyeu, u dha çdo një çdo gjë, domethënë shkaqjet e vetë për të mirën për të keqen, edhe kështu që ato veprojnë ose me natyrën e vet tek e mira ose tek e keqja, ose me dëshirën e tyre për të kemi ose për të ke keqja. Kjo është urtësia e Tij. Edha isht i lavdëruar për atë që ka vepruar me urtsinë ti, e tij, sepse çdo gjë që vepron ai është ose drejtësi ose mshirë. Apo të shikosh ul-Qayyim ka treguar një fjalë shumë bukur, më ka bërë shumë, shumë pushtypje, në lidhje me çështjen e udhëzimit dhe të humbjes. Për të kuptuar domosdoshmërisht njeriu domethënë ka një lloj kufiri e pastaj drejtu mbaron e para dhe e dyta për të kuptuar që udhëzimi është dor të Allahut dhe Allahu i bën të kujt pa kujt pa drejtësi. Farm domon inshallah i madhuri krijohet as i desh o dhamsin ata nuk zgjodhën. Po donta lloj më dhurë kishë krijuar ndryshë të Allah i Madhur, ndryshje, ta vërte, nësi shë like të zgjidhën vërtet, siç bën me like-et. Kishë bën me like-e, por nuk desh të bëjë Allah me like-e sepse ai dëshironte që dilten në, në pah urtësia e ti, drejtësia e ti, mshira e ti, fuqia e ti, ndëshkimi ti, të gjitha këto janë se si që Allah më dhurë ka dashur të rregojë të krijesat e ti. Dhe këto shfaqen duke krijuar të ndryshmet edhe të kundërtat. Por Allah nuk u bë pa drejtësiave të zgjodhën. Treqoni me një taim për çështjen e durimit dhe thotë që se çështja e durimit domthon ka dy frerë. Ose janë dy pika dhe që janë freri dhe që të cilat janë frerë durimit, do të thëjë njeriu të arrij sukses ndaj përparësisë kalizis Allah. Para kënaqësisë së çdo gjë tjetër janë dy gjëra. Po i bëriton njeriu, ai më të vërtet do të arrij suksesin. Të ketë përparësi thot. Të dy gjëra janë zuhdin dynjaj dhe zuhdin për lavdërimin e njerëzve. Domethënë nëse njeriu, në më vend, nëse njeriu e do të dynjaj dhe do të dërë njërzit, a i i ta lëvdorë njerzit ai ka frikëti kundërtoj ata edhe kənësia e Allahut është të kundërsimi njerëzve edhe kənësia e Allahut është largimi nga dyja i tha një person profetit sallallahu alajhi wasallam vë do të thotë Allahu më trëgoi diçka që do Allahu thonë largo nga dyja kështu që nëse ti të, të, të, të, të arrish kənësinë e Allahut largo nga dyja thotë lum qaim atë është çdo kush që është dobësuar në të pikë çdo dobësuar ose nga dashuria e dynjas ose nga frikës së dëshën njerëzit Thot dhe thelbi i kësaj janë dy gjëra të tjera, thot. Thelbi të dyve varet nga dy gjëra të tjera. E para është siguria e fortë në Allahun, edhe dashuria e fortë ndaj Allahut. Domethënë një person që ka siguri të fortë ndaj Hereetin dhe ka dashuri të fortë ndaj Allahut subhanuhu teala, ky është ai i cili nuk pyet për dynjan, sepse sigur që do marrë dynjan, edhe gjithashtu nuk pyet për krijesa, ka dashuri më madhe për Allahun se për krijesat. Pastaj thot, këto të dyja arrin me dy gjëra të tjera. Pot e para është ti jeniu të drejtohet me sinqeritet për tek Allahu, të, të drejtohet me sinqeritet për tek Allahu subhanahu wa taala, edhe ti kërkoj shkaq që e arrin njeriu që e bën njëu të arritë këto këto gjëra. Pastaj thotë al-Qayyim, çka thotë? Kto thotë mbaron via e krijesave dhe mundësia tyre. Më pas suksesin dorët Allahu. Domethënë, dië krijesave, pse Allahu jep ti sukses, pse pse pse, pse me radhë, arrin drejt asaj pike që treguam. Mbas kësaj pastaj është vetëm fshetsi Allahut. Edhi ai pse qishtek, nuk, don këtu mbaron dije krenese, nuk, nuk kanë një dietar ose i editur kushdo gjë të thotë pas nje po këtë pa andej, mbaron këtu. Allahu madh me ursinë e vet, pas pse zgjodhi këtë ose nuk zgjodhi këtë. Edhe pse themi që ulëzimi, ç'është? Ës dhurat për Allah, i jep kujt doj. Dhurata e tij Allahu i madhruar i jep kujt të dëshirojë dhe Allahu i madhruar dhuratën e tij e vendos me ursinë e tij. Edhe pasaj në bas se dhurata ndahet me zemat. Kujt i jep Allahu dhuratën e dit plot, zemra e tij është e shëndosh. Kujt i jep gjysmën e dhuratës, zemra e tij është e smur. Ku i nuk jep dhuratë fare, zemra e tij është e tekur. Edhe njeriu ka mundsi ta kërkojë të, kërkoj të dhurojë për Allahun mëdhëruar, edhe kur i e kërkon Allahu i jep. Nuk dihet që dikush i ketë kërkuar Uzim Allahu dhe Allahu ta ka lënë pa uzuar. Por dihet që njeriu nuk e kërkon Uzim për Allahun, por e kërkon për logjikën e tij dhe atëherë humb. She do vërtet kush ka humbur, ka humbur për i vetes vet, jo për Allahun subhanuhu teala. Allahu jete humbëzon njeriu, por shkaku është për njeriu. Dhe zudhum qjari është vet vet njeriu. Prandaj duhet që njeriu të ruaj zemrën e tij, të ruhet për shkaqjet që e shkatrojnë të, të për atë, të kujdeset për ato gjëra të cilat e e ndihmojnë atë për të arritur kainesin Allahu subhanuhu teala, sepse th thelbi i fitosjes është e zemrës povu me zemra mburojëse djë, mbasi një person mund të jetë nëjë, mund të jetë shumë i lumtur, mund të ketë të gjitha pasuritë në radhë, por tek Allahu ai është me zemrën vulosur, është pronar i xhennemit, për atë që ka thënë Allahu në Kur'an, "Fawilul lilqasiyati qulubum min dhikrillah", mirë për ata që i kanë zemra të vulosura në pójitimin e Allahut. Mirë për ata që kanë zemrat e qasië do të thotë që i kanë zemrat të ngurtë, zemra e ngurtë është zemra ngur vulosur, që nuk kupton gjë fare për Allahut. Kuptojnë që për urdhën e Allahut, për adoleshencën, për dhikrit, për hiç, asgjë. Kjo është zemër vulose. Fa'ilul lilqasiyati qulubun min dhikrillah. Mirë për zemrat e ngurtë, të cilat janë ngurtë me bukitimin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë për to. I dashur për zemrat smur, smur e smura, Allahu i madhëruar ka treguar që kur ata i smurin zemrat, Allahu ashton smundjet e tyre. Edhe zemra e cila dëshponte tek Allahu, zemra e shëndosh. Mirpo, kur ne flasim për çështën e zemrave, këto ne flasim për to që ne veten të kujdesim për to. Por kjo nuk do thotë që neve, nuk do thotë kjo që neve na takon që ne do themi njerëzve këjo ja zemra e vulosur ose kjo këtu kështu sepse ne nuk futim zemrat të njerëzve. Nuk e dim se si kanë zemra njerëzit. Mbasë i personi që ti thua që këjo ja zemra e vulosur mund të zol në momentin saktë kur i di Allahu subhanahu wa taala. Prandaj duhet që njeriu ju mos gjykojë për zemrat e njerëzve, por përpiqit gjykojë për, për zemrën e tij personale edhe për piti që, per që ta reguloj, ta kontroloj ku është, një dhe me të qërështje, që ta reguloj e të nësë dëshon, shpëtoj të ka Allah, nësë Allah në më dhëruar, që në i reguloj zemrë tona, në i pastroj e to, në i lërgoj perdi për tyre, nësë Allah në më dhëruar, në i habi zemrë tonë, që ta kultim të vërta e të të zbëtoj, më të të sënoj, më të nëmbjot të jetë me p